Basme în limba română Omul de turtă dulce Odată ca niciodată, o bătrână și soțul ei trăiau într-o casă mică și veche. Nu aveau copii și se simțeau singuri. Așa că, într-o zi, bătrâna s-a hotărât să facă un băiat din turtă dulce. Dragul meu, voi coace azi un omuleț din turtă dulce pregăti tot ce avea nevoie. Apoi, făcu aluatul cu atenție, îl întinse și decupă cu grijă din el un om de turtă dulce. Ah, ce omuleț drăguț de turtă dulce. Ar trebui să-l bag la cuptor. Bătrâna îl puse în cuptor să se coacă. Așteptă puțin, apoi deschise din nou cuptorul. Mmm, miroase delicios! Desenă părul și gura cu glazură Folosi bombonele pentru ochi și cireșe pentru nasturi Când fu cu totul gata, omul de turtă dulce sări în picioare Bătrâna rămase șocată să-l vadă luându la fugă Nu mă mânca! Și fugi pe fereastră Stai! Fugi, fugi cât te țin picioarele! Nimeni nu mă prinde, căci sunt omul de turtă dulce! Bătrâna fugi după el, dar nu-l putu prinde Și omul de turtă dulce fugi și fugi Stai! În timp ce alerga, îl văzu o vacă Miroși atât de proaspăt! Tocmai bun de mâncat Am fugit de bătrână și pot să fug și de o vacă grasă ca tine Cu siguranță pot <laughs> Și vaca se puse pe urmele omulețului Dar omul de turtă dulce alerga mai repede Fugi, fugi cât te țin picioarele Nimeni nu mă prinde Că sunt omul de turtă dulce Vaca fugi după omul de turtă dulce Alături de bătrână Dar nu-l putu prinde Omul de turtă dulce Continuă să alerge Și în curând întâlni o purcică Arăți atât de gustos! Vreau să te mănânc numai decât! Încearcă mai mult, purcică murdară! Nu mă vei prinde! Am fugit de bătrână, am fugit de vacă și pot cu siguranță să fug și de tine! Da, pot! Fugi, fugi cât te țin picioarele! Nimeni nu mă prinde, căci sunt omul de turtă dulce! Purcica se alătură bătrânei și vacii în urmărirea omului de turtă dulce, dar nu-l putu prinde Omul de turtă dulce tot alerga. Pe când fugea, o găină îl văzu Uuu, ce masă! Le voi da de mâncare micuților mei! Găina fugi după omul de turtă dulce Pari tocmai bun de ciugulit la cină Te voi lua acasă la micuții mei, omule de turtă dulce Am fugit de bătrână Am fugit de vacă am fugit de purcică Și pot să fug și de pricăjita de tine Da, pot! Fugi, fugi cât te țin picioarele Nimeni nu mă prinde, căci sunt omul de turte dulce Găina a fugit după omul de turte dulce împreună cu restul grupului Dar nu-l putut prinde Omul de turte dulce era atât de mândru de sine ce înceți mai sunt și ăștia! Tot fugind, încetini când văzu râul. Îi era teamă că se va înmuia în apă. Lângă râu, văzu o vulpe care bea apă. Ce hrană minunată pentru burta mea azi! Vulpea fugi după omul de turtă dulce. Hei, tu! Tinere, am putea fi prieteni, dacă vrei și tu Era prima oară când omul de turtă dulce auzea așa ceva Fu foarte mulțumit Bine, doamnă vulpe, vreau dar cu o condiție Sigur că da, omule de turtă dulce Mă poți ajuta să trec râul? Da, tinere, de ce nu? Omul de turtă dulce se simți ușurat Haide, omule de turtă dulce, urcă-te pe spatele meu Te voi ajuta eu să treci râul Omul de turtă dulce se urcă pe spatele ei Și imediat ce ajunsără pe partea cealaltă a râului Vicleana vulpe îl rostogoli în aer și își deschise larg gura Hați și îl înghiți pe loc! Într-adevăr, a fost foarte gustos! Acesta a fost sfârșitul omului de turtă dulce